e legumes. Eh, é... MPL de São Paulo fez uma ocupação na Secretaria de Transporte, é isso? É isso Por quê? Mesmo. É isso mesmo. A gente se acorrentou hoje na Secretaria de Transporte de São Paulo. Eh, é... na verdade a principal reivindicação é a paralisação do aumento. A gente tem uma carta de reivindicações que inclui eh a criação do fundo, do fundo municipal de transporte público, eh a tarifa zero para to... para todos e a contracultura do automóvel uhum. e tem mais um ponto que agora eu não lembro de cabeça. É, é, mas... Municipalização não, né? Não, municipalização, municipalização é o que é isso mesmo. Mas a principal reivindicação era que o secretário recebesse a gente, e fizesse um esclarecimento da secretaria sobre o porquê do aumento, que posicionasse publicamente sobre isso. E a gente conseguiu descer o, o chefe de gabinete do... O secretário, o Sérgio Janela desceu e assumiu publicamente que em 10 dias nossa carta de reivindicação vai ser respondida e vai ter um posicionamento através de uma carta pública da Secretaria dos Transportes sobre o aumento de transporte, parecendo porque essencialmente a gente acha que nenhum aumento é justificável do aumento necessariamente ele aumenta a exclusão, o aumento tarifário. Ele fa faz mais pessoas não poderem andar de ônibus, então a gente defende nenhum aumento, isso na nossa opinião não é negociável, enquanto o Kassab diz que o aumento é inevitável, a gente diz que não, o aumento é evitável e a gente vai evitar esse aumento. Só para retomar a ocupação, quantas pessoas se acorrentaram? Se acorrentaram três pessoas, três militantes da MPL. E quantos estavam no apoio Em da torno da de 30 pessoas estavam no apoio da atividade. Tá. Eles vão dar uma resposta, mas não vai necessariamente uma, uma, uma, uma conversa com um o movimento. Não, vai ser uma aí. carta pública em dez dias. Eles não quiseram marcar uma reunião, mas comprometeram uma carta pública então que pressupõe a divulgação dessa carta, uma vez que é uma carta pública. A gente não, não foi acertado qual vai ser o meio dessa divulgação, mas a Secretaria se comprometeu a escrever uma carta pública. E o tem, uma, tem vontade de, a partir dessa carta, fazer alguma atividade posterior a isso? Sem dúvida. A luta continua, a gente vai exigir é, a entrega dessa carta, a gente vai cobrar, se não for entrega, a gente vai cobrar, gente vai tentar que seja, e uma vez com a carta em mão, a gente vai se pôr, fazer mais manifestações. A gente tem uma primeira reunião marcada para tentar barrar, para organizar quem quer barrar o aumento, uhum. dia 7 do 11, no iCarmela. Que eu, é, não é a Carmela, e aí a nossa intenção é começar a mostrar que o aumento não é um problema é não é uma questão o aumento não é uma questão de nego... negociar entre a sociedade de transporte e os empresários para ver qual é o valor o aumento é um problema da população e a população não vai aceitar esse aumento é, é o sabe ele ficou segurando muito por conta de interesses políticos o aumento durante os últimos anos só que não era numa perspectiva de de... É, é, é... Não, não, não tinha nem questões muito de subsídio, pra, foi só um congelamento, né? É, foi um congelamento. Pra estourar na frente. Teve, teve um aumento de subsídios durante um tempo. Mas não foi suficiente não pra foi bloquear. Não foi suficiente para bloquear, é mas foi uma questão eleitoral. É, ele viu que a temática do transporte é uma temática fundamental na cidade e estava muito em debate durante as eleições municipais. Então ele prometeu um congelamento. Em, em grande parte, eu, a gente avalia por causa da lembrança de 2006, foram, foram amplas, assim que ele assumiu, foram amplas manifestações contra o aumento, organizados pela frente de luta contra o aumento, do MPL como participante da frente, a gente avalia que a frente foi importante nesse processo dele segurar ao máximo, por saber que o desgaste político vai ser muito grande novamente. E vai estourar por certo, provavelmente isso. E vai estourar por certo, pelo menos é o que a gente acha. Tá. A... Uh saíram vários números, assim, de hipotéticos de quanto seria o aumento, uma coisa de 20%, né? E é. tudo é boa, atua ou tem dado, o que grado? Que o que eu avalio é que eles estão anunciando que vai sair para 2,80, para ele aparecer como bonzinho e falar conseguir aumentar só para 2,60. Claro, que é uma tática recorrente. E vale lembrar que eles vão estão fazendo esse aumento, querem fazer esse aumento em janeiro, durante as férias escolares, justamente para evitar uma parte que se mobiliza muito contra o aumento, são os estudantes que mobilizam, eles querem... Tem que desmobilizar esse setor. E já tem uma, uma, uma articulação legal com outros com outros grupos e entidades para fazer essa reunião? Sim. A gente começou uma articulação com o Movimento Trabalhadores Sem Terra, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com a Gaviões da Fiel, Movimento do São Jorge. E a gente está articulando esse grupos. Tem alguns setores do, do PSOL apoiando também, que devem participar dessa reunião é mais ou menos isso. A gente está tentando divulgar para o máximo de contatos possíveis e começando a articular isso a partir de agora.